Marea baixa, no Paseo do Burgo, un Benres, 9 de outubro ao mediodía. Son exactamente as tres menos quarto, bueno, as tres menos vinte, as catorce do mediodía. Por aquí, con todos e todas vos, de novo, nun quilómetros de balde, Juan Ortiz Jordel en Twitter, xa sabedes, ese non sabíades, porque sodes novos por aquí, por este podcast, pois moitas grazas, antes de nada... E sabede que este é un podcast onde contaminas leiras mentras camiño normalmente polo paseo do Burgo, ainda que ás veces o que fago é darlle unha volta a ría. A pique xa de chegar o que é a ponte, a paisar por en baixo da ponte da autopista, do viaducto da autopista, por unha ponta de madeira que hai xusto en baixo da, deste, deste viaducto. Deixo me xa de referencias geográficas que a maioría de vos encima non saberedes delas para contarvos unha experiencia que tiven xa hai, hai uns cantos días e é que estivemos no IES Ramón Menéndez Pidal máis coñecido como Zalaeta asente de Arquitecturas en Fronteiras facendo o que xa ven sendo casi unha tradición dende hai uns cantos anos que facerlle a acollida ao centro aos nenos e as nenas que chegan por primeira vez a ese instituto rapaces e rapazas, de primeiro da eso que pasan en, en dous meses, bueno, en caso co, co tema da pandemia en máis meses, non? de ser os xefes e as xefas do que sucede no centro de, de primaria ser os maiores, ser os que parten o bacalaba ali a de repente ser os máis pequechos os máis miudinhosos mais atemorizados os que se atopan nun centro novo con caras novas, con xente nova, moitas veces sen coñecer a xente, bueno, a maioría das veces si sí, que xa van coñecendo al teñen amigos, vamos. E amigas que se coñecían do centro por estudar xuntos antes eh fan eses grupiños, pero como xa vos contarei, agora as cosas son diferentes, non? Se xa normalmente, bueno, Nesa collida, o que sóbemos facer é falarlles un pouco do centro, dar un paseo con eles, enseñarlles as instalacións máis típicas, a que se a biblioteca, que se o ximnasio, que se o pabellón de deportes, que se os patios, que se a sala de plástica, que se a sala de tecnoloxía, bueno, todo eso. E a vez que facemos ese percorrido con eles, facemos tamén un pequeno bradoiro que consiste en ver que sensacións lles dan, como se sinten... Bueno, vai máis alá, do ten que ver directamente, obviamente, co hábitat, que é o que traballamos en arquitecturas en fronteiras, co que se van a topar moitísimas horas ao día durante uns cantos anos, pero esto do hábitat non ten que ver única e exclusivamente co espacio físico, senón con outras dimensións como poden ser as condicións necesarias, as condicións, que debemos ter para que as nosas necesidades, as necesidades que teñen eles e elas nese instituto, sobre todo nese primeiro ano e sobre todo nese primeiro día, estean cumpridas. Ten que ver moitas veces con inseguridades, con medos, con nervios, con ilusión, con expectativas, con moitas cousas. E todo iso o traballamos nese primeiro día, que ven a ser unha introdución ao traballo que despois faremos, se acaso, con eles máis adiantes, se si é que é así, porque non podemos sempre traballar con todos os grupos. Pero bueno, ata aí. Ata aí eso é o que facemos normalmente todos os anos, xa digo, tende aí uns cantos. O que pase é que este ano foi distinto, porque claro, con este tema da Covid, todo foi... Em... Tiñan que guardar as medidas de seguridade que, que plantexou o centro, e que supoño que todos os que sodes pais ou nais pois xa coñeceredes, non digamos e sodes mestres pero para min que nin son pais nin, nin nada en todo este tema pois interesado obviamente pero claro, non o puiden vivir de primeira man e a situación que me atopei ali foi extrañísima, pero extrañísima de feito, admiro a todos os profesionais da educación que tedes que estar agora a lidiar con todo o que educar si en outros ámbitos a cousa está complicada no ido da educación de verdade non, non, non son quen para decir si ben si mal se si as medidas son as correctas e non Bueno, agora mesmo as persoas que cuidan dos xardíns teñen todas uns, eh, parece que non, xa non existen os fociños eh, nin nada e todo é eh, cacharros que meten ruido non usan escovas, agora mesmo usan aire a presión para barrer, é así a cousa nestes tempos que nos tocan vivir así que igual está a a un traballador que está a facer o seu traballo pero que realmente, jolín estou, empezo a estar farto, de verdade igual as cousas estas empezan a mosquearme un pouco demais, pero bueno, estaba cambiando de tema, e retomo o tema do instituto y que cousas por exemplo que me topei que por isto de guardar a A distancia de seguridad, ¿eh? Cómo hay cosas muy lógicas, como por ejemplo poner... ¡Joder! Bueno. A ver que salónse un poco, encima. Deixo ruido este, para de aquí a nada escucharles de esos coches porque pasar por la... por el paso de cebra. Bueno, lo que decía. Que... Que cosas muy, muy, muy, muy estranas. Por ejemplo, algunas cosas lógicas, como o feito de poñar pegatinas no chan para que os pupitres estean exactamente sempre cuadrados na mesma posición para manter esa distancia de seguridade. Vale, eso parece que non é complicado. Pero, por exemplo, en todas as aulas había un rapaz que lle quedaba o que a parede. da pizarra que vos diría? Tiña, en algún caso, directamente o pupitre pegado á parede onde está a pizarra? É dicir, para mirar a pizarra ten que xirar así a cabeza A esquerda, no caso de Zalaeta é, directa, ósea, De verdade, non me explico como ese rapaz pode ver a pizarra é que non ósea, Para min é imposible Pois así vai estar todo o curso É que non, ósea, xa digo, non quero xuzgar Se está xe o rapaz, seguro que porque non hai outro xeito De poñer eh, a ese cativo nun sitio mellor Pero, xoder, é que... <risa> é imposible atender eh, o se non ves a pizarra bueno, hai bueno, o dixo cada un de vos que, que pense o que quera as fiestas abertas de par en par estábamos nunha aula nun momento dado unha rapaza queixabase que teño frío estaban ali todos con zamarra van estar así todo o curso pois pues terán que estar así claro, as aulas non son como os avións que teñen uns sistemas de recolhida de aire eh, eh, de riciclase de aire tan espectacular tan tecnolóxicamente moderna eso non se pode poner nas aulas pero, en fin, que van a estar así a pasar frío eh, por exemplo, outra cousa cando van polos pasillos recordo que unha das actividades que facíamos era amosarlles o que o centro, camiñar con eles por ali, por pasillos, por todos os lados teñan que ir pegados á parede Pegadas a pared e iban, pero aparte teñen que ir a un metro e medio, tamén é lóxico e sempre pola dereita. Como igual que fago no camiño, no paseo do Burgo, pois non te vais cruzar con outra xente. Así que, perfecto. Pero, imaginade como é a cousa, que cando chegamos ao patio, non o fixeron todos, pero, por exemplo, un dos grupos, ao chegar ao patio, que en principio aquelo era a rebumbio, veña, podemos ir xa rompendo filas, estábamos no exterior eh, de outro xeito, pois exactamente igual, en fila de aún a metro e medio ao punto de que Marta, a miña compañera, chegou a, a decir, mirade, é que non me podo creer que esteades así, agora mesmo xa non tedes por que guardares a tal. Para eles era, levaban posto o piloto automático. E despois falando con eles, xa, falando deso, de como se sentían e tal, houve un grupo que, que rompeu, rompeu así directamente e empezou a protestar, a protestar por todo. E decían cousas tan lóxicas como é que, non, é que saímos a, ao patio e non nos deixan estar cos nosos amigos. Nin, porque eu son repetidor, decía, eu son repetidor. Non coñezo a ninguén dos que están aquí. Están os meus amigos ali e non podo ir falar con eles. Eu que sei, cousas que, que te chegan. Eh, non comprenden moitas veces Se a nos, se nos fai difícil aturar determinadas incongruencias como que hai a xente que non poda sair de casa salvo a traballar, a traballar si que lle deixan, que a, utilizando medios de, trans, de transporte, as típicas incongruencias que nos estamos a atopar, se a nos, se nos fai difícil intentamos racionalizarlas de algún xeito e pensamos en economía, pensamos en sostenibilidade do país pensamos en moitas cousas a hora de justificar determinadas historias, eles non, non teñen esa, eh, esa capacidade, non teñen experiencia suficiente, non? Que queredes que vos diga? Que xa me parece que están a facer bastante mellor do que eu nun momento dado pensaba, non? Porque se despois resulta que saen a rúa e os atopas xogando como antes en mascarilla e todo iso, pois... Que queredes que vos diga? Ata incluso podo chegar a comprenderlo porque non lle podemos exixir a mesma responsabilidade aos adultos que a xente que se está a formar, como digo, nunhas condicións que claramente entendo que a educación ten que ser presencial se queremos que sexa democrática porque está claro que a formación non presencial non é igual para todos, en absoluto. Hai xente que nin sequera ten un ordenador na casa ou que teñen un ordenador para que traballo o pai a nai, e os fillos estuden, é dicir, efectivamente, se queremos unha educación democrática ten que ser presencial, non sei realmente se os recursos que se están a empregar son os... Eh, claramente non son os necesarios, non sei se nos podemos permitir o uso de adicardia máis ou menos. Dende a miña posición creo que son incompatibles ter seguridade frente ao virus cunha educación axeitada, non se me ocurre ningún xeito realmente válido, aí está a cousa. Eh, o único que quería traer pues, era esa sensación de estupor que matopei, porque sí, son cousas que escoitas, son cousas que tal, pero que non, non as vives así en primeira persoa e cando te topas con elas, o rapaz que prácticamente tiña o nariz pegado á parede a parede da pizarra, diría, tocomo a min? Xa podía ter tocado a outro ou a outra? Este he puesto na clase? ou portar mal, a ver se si me botan ao fondo da clase e así podo atender algo, eu que sei. Este tipo de cousas que esta pandemia pois nos está traendo e que nos está desnaturalizando. xa o sea, Maldita nova normalidade. Esto non pode ser unha normalidade. Esto claramente é unha anormalidade. Eso sí, temos que ter paciencia que isto pase o máis pronto que podamos. Veña. <risa> Sinto traer de novo unha leiría deste tipo, pero é que é algo que teño na cabeza dende hai días e quería compartirlo con todos e con todas vos. Moitas grazas por chegar ata aquí unha aperta grande e ata o próximo Kilómetros de Balde. O Kilómetros Gratis, xa sabedes o mesmo podcast, pero en castelán. Chao, chao.